kohtuun saatana jääntyy vaan tällä voi Vittu tämän on saatana Tulisi itse laittamaan saatana luotuun kohdun Heikki saatana Kataa ei toki tuohon lähtemään Saatana saatana Voi ei jäänyt miten laiteta Eikö se ei osaa sinne?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 Vittu teetä tämän saatanan raitsi Viikon sieviin saatanan Voi vittu Jaa tyhjää huomaa teetä tämän Se on joku kirjoittaja kirjoittaja työ, mutta se ei saatana kena onnista täällä. Se on aina saatana kauttaan tappunut ja taistelut koneet, enkä se saatana. Ei se tätä saa. Meni vähän tuon viimeksi, niin nyt ei millään. Ei jumalauta, kun ei tuo ottaa